Pionta. Lektion 5 Die Wohnungsbesichtigung Euer Haus ist sehr schön. Und der Garten auch. Wir wohnen im Erdgeschoss. Oben wohnen meine Eltern. Komm, wir besichtigen die Wohnung. Jetzt sind wir natürlich im Wohnzimmer. Hier essen wir immer. Leider haben wir kein Esszimmer. Das ist doch nicht schlimm. Der Tisch und die Stühle passen gut in das Zimmer. Das finde ich auch. Hier rechts ist die Toilette. Dort links ist das Bad. Daneben ist unser Schlafzimmer. Der Kleiderschrank ist neu. Aber er steht noch nicht richtig. Wir stellen ihn an die andere Wand. Schau, da ist die Küche. Und dort zwischen der Toilette und dem Wohnzimmer ist das Kinderzimmer. Schrecklich. Hier ist es nie ordentlich. Das ist normal. Kinderzimmer sind meistens unordentlich. Ja, leider. Komm, wir gehen in den Keller. Der Raum hat kein Fenster. Hier ist die Waschmaschine und ihr Trockner. Gegenüber ist eine kleine Sauna. Wir benutzen sie nur im Winter. Es gibt noch ein Gästezimmer mit Dusche. Du kannst hier wohnen. Es ist leider ein bisschen klein. Aber das Zimmer ist sehr hell und gemütlich. Oh, es gibt sogar eine Terrasse. Hier wohne ich sicher gern. An Andere Das Bad Benutzen Besichtigen Bisschen, ein bisschen, da, daneben, die Dusche, das Erdgeschoss, Essen, das Esszimmer, das Fenster, der Garten, das Gästezimmer, Gegenüber, gemütlich, gern, das Haus, hell, hier, Ihn, immer, kein, der Keller, das Kinderzimmer, der Kleiderschrank, die Küche, leider, links, nach unten, natürlich, neu, nie, normal, oben, ordentlich, passen, der Raum, rechts, die Sauna, schauen, das Schlafzimmer, schlimm, schrecklich, sogar, stehen, stellen, der Stuhl, die Terrasse, die Toilette, der Trockner, unordentlich, die Wand, die Waschmaschine, der Winter, Die Wohnungsbesichtigung, das Wohnzimmer, wunderschön, das Zimmer, Zwischen.